Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Və sələti və səlamu alə eşrafilənbiyyə və mürsəlin Nəbiyyəna Muhammedin və alə alə əlihə və əsəhəbihə ecmərin Rabb-i şirahli sadr-i və yəssirli emri və ahlul uqdatan min lisani yafqahu qavli Amma ba'd Mühtələm səlman kardaşlarım Yəni, amınəzədə Allah'ın səlamı ilə səlamlayıram Və takvəli olmağa, Allah'tan korkmağa size nəsiyyət edirəm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 bu neyməti əldə etməyə imkan yaraddı. O, kəslər ki, tam bu neymətdən istifadə edə bilməyəm. Qismən də olsa istifadə edibsə, onlar da böyük xeyrə nail olub. Lakin, ola bilsin ki, vaxt gələ deyə ki, şəx ki, tam istifadə edərdim, tam məlumatım olardı. O, vaxt da gələ bilər. Çünki Ramazan elə bərəkətdə idi ki,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 Allah s.ə.v. öz surətində yaratdı yəni özünə layiq surətdə, Adəmin öz surətində yaratdı boyu 60 dirsək idi 60 dirsək bu boyda insanlar cənnətə daxil olacaqlar və gözəllikləri də Adəm ə.s. kimi gözəl olacaqlar, ilk dəfə insanı Allah təhər, necə gözəl yaradıb və başqa rəvayətlər də gəlib ki, Yusuf ə.s. kimi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 hərdən zarafat etməyə xoşlayardı zarafat etdikdə də yalnız həqiqətlə zarafat edirdi qoşboğazlıq etməklə yalan danışmaqla zarafat etməzdi Peyğəmbər s.ə.v. bir qoca yaşlı qadına zarafat edib deyir ki qocalar cənnətə gedmir o qadın ağlamağa başlayır ki bu qədər əzab əzəyət çəkirəm Peyğəmbər s.ə.v. müjdələdi mənə ki daha cənnətə getməyəcəm Resulullah s.ə.v. deyir ki yox, sən cavan yaşlarında, yəni 33 yaşında cənnətə gedəcəksin cənnətdə o o yaşda olacaqsın ondan o yana qoza olmayacaqsın həməsinin cənnət əhlinin cənnətdə olanların dül gözəl xüsusiyyətə də odur ki onlar heç vaxt yatmayacaqlar yatmaq yalnız bu dünya üçündür sonra müəllif dünya ilə cənnəti müqayisə edir yəni axirəti müqayisə edir üzrə müəllif burada yalnız 5 Beş şeylə, beş fərqlə kifayətlənir. Lakin fərq çoxdur. Axtarsa Quran və hədisi əsaslanarak yalnız çox fərqlər tapmaq olar və Quran hədisdən başqa Allahın bildiyi nə qədər fərqlər var ki, biz bilmirik. Amma müəllif əsas şeyləri gətirir. Bunlardan birincisi odur ki, dünya həyatı keçici zövqdür. Yəni ki, oyun oyuncaqdır. Allah Subhanahu taala yanında olan nemətlər isə əbədidir. Nisə surəsi 77-ci ayədə Allah buyurur: "Kul matə'u dunya qalil wal-axiratu xeyrul limen taqa." dünya zövqü, yəni dünyada olan nemətlərin zövqü, ləzzəti çox azdır. Misal, qadınla cinsi əlaqə olduqda çox az müddət insan zövq alır.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 Cənnətdə istədiyi qədər zövq alacaq. Bu, elə adi, adi fərqdir. Yemək, yiyirsən, bir az yedin və o zövq ehtiraz ölür yeməyə, doyursan. Amma cənnətdə ilə o məncək, istədiyin qədər yiyy, iç. Ləzzət al. Deməli, dünya niməti çox azdır. Çox az adama ləzzət verir. Az bir vaxtda, az bir müddət. Amma cənnətdə olanlar üçün Allahdan qorxanları qeyd etdi.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 Çaya salıb çıxardığında barmağımdan nə çıxır ki? Heç nə. O çay axirətdir, təsəvvürünüzə gətirin. Barmağımda çıxan isə dünyadır. Heç nə. Kimlər ki, o dünyanı seçir, elə bil sanki o şeyi seçir. barmağında çıxdığını daha üstün çıxır. O boyu da çayı qoyur. İkinci, cənnətdə olan neymətlərin növü, keyfiyyəti də dünya neymətlərinin keyfiyyətindən daha əvsəlidir. Bərəkəti, dadı,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 təxmini təsəvvür ediblər ki belə bir şey ola bilər, nağıldır amma ki, biz görürük ki, hədisdən sabitdir ki cənnətdə olan müminlərin paltarı ağacda bitəcək necə nəzürlüyün də Allah bilir barama qurdu, baramanı harada istəhsal edir ağacda, onu da Allah s.ə. o istəhdadı o qurda verib Başqa eskəs onu bazarmır ki O ağaçdan götürür İdiyinlə istehsal edir o ipi Və o da nə qədər, nə boyda Qiymətə satılır Ağlanır Onu da yenə Allah edir Heyvanlar barəsində də Nə qədər möcüzəli şeylər var Allah onları elə şey öyrədir ki Heç insan oturub nə qədər fikirləşsə Kompüterlə, müasir texnikələ Onun elədiyini, o onu heyvanın elədiyini, elədiyini, elədiyini eləyə bilməz Həmçinin Orada olan qadınlar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 Cennet kadınlarından biri dünyaya gelseydi, yani dünyaya nüfuz etseydi, bütün dünyanı ve onlar dünya semanı ve onların arasındaki ışıklandırırdı onun güzelliği. Ondan gelen güzel iyi yine dünya ve onun arasında bütün her yeri ehat ederdi. <gülüyor>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 zülüm kiminsə dalayızdan danışırlar və s. amma cənnətdə ilə şey olmayacaq sülkdən başqa başqa bir şey olmayacaq daima əminəmanlıq, taima əminəmanlıq Allah əsb. deyir Məriyyəm surəsi 62-ci ayda Ləyəsməunə fiyyələğvən illə sələmə boş boş şey ləğv adlandırdı boş boş nə istisən ora daxil etmək olar boş boş sözlər, lətifələr söyüş və s. boş Yəni ki, faydasız musiqi, ancaq faydalı musiqi, yəni ərinin şəhvətini qaldıracaq qədər olan musiqini hurilər ərləri üçün oxuyacaq. İndi gələcək o rəvayət. Bu dünyada musiqi ilə biz ləzət almıraq, şərab içmək ilə ləzət almıraq, amma axirətdə bunlarla ləzət alacaq inşallah. O bizim üçün halə olacaq, axirətdə. Bu dünyada onlar üçündür, qızıl qabılar, kümüş qabılar, musiqi, şərab, amma axirətdə bizim üçün olacaq inşallah. Və bu bir imtihandır. Hər kəs deyə bilər ki, musiqinin nəyi pisdir? Və yaxud qızıl-gümüş qalın nəyi pisdir? Və içkidən nəsiyyən gəlir ki? Tərtəmiz, bədəmi təmizləyir və s. <gülüyor> Amma hikmət Allahdadır. Allah bilir ki, yəni deyə bilərlər ki, bir qaşıq sürəmdir, o bundan heç nolmur ki. Amma hikmət Allahdadır ki, Allah imtihana çəkir. Allah bilir ki, hikmə nəyi? əmr edirlicə imtahana çağır. İmtahandan yaxşı çıxan bu dünyada olması, yəni səbrləsə o nemətlərə axirətdə onun ayılıb olacaq. 4 Bu dünyanın neməti məhv olub gedir. Heç kəs heç nəyi əbədi saxlaya bilməz, mümkün deyil. Amma Allahın neməti əbədi qalır. Yəni Allah istədiyi şeylər. günəş, ay, kainat. Allah bunları yaradıb əbədi qalırlar bəştədi vaxt onları məhv edəcək. Bəziləri də elə əbədiyətində davam edəcək. Cənnətdən, Cəhənnəmdən, əh. Əsər məxluqat var ki, Allahın izni ilə əbədiyətində davam edəcək. Və bu əbədiyət nisbidir. Allahın əbədiyətindən fərqlənir. Deməli, Nahl surəsi 96-cı ayədə Allah təsdiq edir bunu. Məyədəkum yənfədu və məndəllə baqim. Sizdə olan hər bir nəmət fənidir. Sizdə olan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 ne biz deyə bilməriyik ki cənnətdə güneş batdı, çölcə də getdi. Və yaxud güneş var, ona görə çölcə var. Allah bilir, çölcə necə? Necə mələ gəlib orada? Burada bilirik ki, gələk güneş olsun ki, çölcə olsun. Və yaxud oradaysa Allahın istəyə ilə Allah bilir. Necə o çölcəni yaratıcaq? Və bu çölcə əbədə olaraq qalacaq. Meyvelər də həmsinə. Burada necə deyil? İldə bir dəfə bar verir ya iki dəfə. Və selam. Oynanda bitti. Amma orada daimə istədiyim vaxt ürəyin istəyəndə o ağazın budağı üzü sənin yanına əyləcək. Meyvəsindən dərb yəyəcəksən. Və sonuncu, 5ci fərb. Dünyada olan o necə ləzət olur olsun, ahirətdə o ləzətlər onu olacaq. Hər iki halda, cənnətə girəndə də, cənnətə daxil olan şəxs də, onu da olacaq, deyəcək hə, bu nədir? Dünyada isə kef görmədik ki, əsəl kef da Unutacaq ki, bu nə idi? Bu keflər hamısı yaddan çıxdı. Burnundan gələcəyəmsin. Hər cəhalda dünyada olan ələzətlər unutturulacaq. Həqiqi ələzətdir. Sonra cənnətə daxil olanların ilk yiyəcəkləri şey balığın ciyəridir. Nəyə görə bu ilə qeyd olunub, Allah bilir. Lakin Buxaribə Müslümdədir hədis. Hədis səhid. Nə qəsd olunur, Allah bilir. Sonra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 Ona görə Allah Subhanahu hə deyir ki, e, Zuxruf Suresi 71-ci ayə. Deyir: İnneləka əllə təcua fiha orada acmayacaqsan, yəni aclıq olmayacaq və lüt olmayacaqsan. Paltara da ehtiyacın olmayacaq. Qənnəkə la Yaxşı, bu şeylər olmayacaqsa, susamayacaqsan, acmayacaqsan və o hədislərdə ki, ayələrdə ki, yeyin, içsin, yeyəcəklər, içəcəklər cənnətmi, ona nəyə ehtiyac var ki? Təfsir alimi də izah edir bunu, sözsüz ki, sahabilərin izahıdır. Ki, artıq ləzət almaq üçün, əlavə ləzzət almaq üçün belə edəcəklər. Məhər cənnətdə hurilərlə zinsala qeygirmək ıvlada ehtiyac üçün olacaq, və orada heç oğulada ehtiyac olmayacaq yalnız əlavə ləzzət almaq üçün Allah Aleyh, o nimətləri bizə ətə edəcək cənnətdə olan libas barəsində dedik ki, müxtəlif tür libaslar, libaslar olacaq, lakin e, keyfiyyətli olacaq dünyada olan libasla müqayisə edir Peygamber s.ə.v. həmçinin Allah ta'ala bizim ağlımızın dərk edədiyi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 cəzası, yəni mükafatı cənnət olacaq və cənnətdə olan ipək. İpəkdən paltararı olacaq. Lakin ipək, necə dedim ki, təxmini göstərmək üçün ki, siz mağlınızı dərk etsin ki, ən gözəl qeym olacaq. İpəkdən gözəl var ki? Ən gözəl qeym. Amma ondan da gözəl olacaq. Bu, adə də dəlid. Peygambar s.ə.v-in ədisidir. Bəra İbn-Əzib r.əvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər səv yanına ipəydən, təmiz ipəydən bir köynəyə gətirdilər. <coughs> Və sahabələr hamısı baxıb təəccübləndi ki, dəhvşət şeydir, bu necə gözəl köynəyidir. Peyğəmbər s.ə.v-i görür nə deyir? Deyir ki, cənnətdə Səad ibn-i Muaz r.ədəyəllərinə dəsmalı bu köynəydən daha əfsəl, daha keyfiyyətdə olacaq. Səad ibn-i Muaz bilirsiniz də kimdir? R.ədəyəllərinə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 nə bilim, yastıqlar, hamısı keyfiyyətli maddədən olacaq, ancaq bizə məlum deyil, o nə olacaq. Allah subhantələ onun maddəni, yəni keyfiyyətini başqa cür edəcək. Heç zaman körlanmayacaq, köhnəlməyəcək. Və s. keyfiyyətləri olacaq. Allah bilir. Həmçinin cənnətdə xidmətlərimiz olacaq. Bu dünyada xidmətlərimiz olmasa da, amma cənnətə dükəndə inşallah xidmətləri olacaq. Qabağında Iı, qığıl qablarda, gümüşlə, gümüş qablarda su, yemək və s. istədiyini gətirəcək. Qadınlar oxuyacaq, indi yəni o hədis gələcək. Belə dedikdə o, müminlərin bazarı olacaq. Bazar, burada hədisdə bazar deyir. Amma məna odur ki, yəni, iştimai etdikləri yer, yığıldıqlı, toplandıqları yer olacaq ki, müminlər ora gedə, gedəndə o toplantıya. Şimal tərəfdən küləy gələcək, yaxşı gözəl küləy. O küləy gəlib kestikdən sonra onların siması daha da gözəlləşəcək. Əvvəlkindən də gözəl olacaqlar. Həmsinin evdə olan əhləyəyələ da gözəlləşəcək. Və evə qayıtlıqda deyəcəklər ki, <coughs> öz həyat yoldaşlarına, onu hurilərə Allah ond olsun ki, siz biraz da gözəlləşməsiniz. Onlar da həmsinin. Deyəcəklər ki, siz də həmsinin. Daha da. Biraz da gözəlləşmişdir. Eee, bu ancaq mömürlər üçün olan nemətdir. Xafirlər ancaq bu ərizələri oxuyub peşman ola bilərlər. Həssə dəfora bilərlər. Sonra cənnətdə ürəyincə istədiyin hər bir şey olacaq, hər bir şey. Yeməyi, içməyi və övlad da ola bilər, əgər istəsən. Və o övlad İstədiyin surətlə böyüyə bilər Bir saatin içində Ola da bilər, böyüyə də bilər Yəni orada vaxt söhbəti yoxdur Peygamber s.a.v hədistə deyir ki Bir saatin içərisində Əmən o zövcə hamilə də ola bilər Uşağı da ola bilər, böyüyə də bilər 300 yaşına çıda da bilər Bir saati Peygamber s.a.v dedi Bir saat bizim üçün Başa düşəyik ki Orada vaxt söhbəti yoxdur İstədiyin vaxt ərzində o baş verə bilər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 Olaq, Bismillahirrahmanirrahim, gecə gündüzü ibadət edir, dəvət, kitab və s. və s. yuxarı mərtəbəyə nail olub. Zövzə isə aşağı dərəcədir. Arxayın olsun ki, Allahın izni ilə, o yuxarı dərəcədə olan zövzəsinin şəfayəti ilə Allah s.ə. onu onun yanına qaldıra bilər. Onunla bir, bir dərəcə də eləyə bilər. Yəni, buna arxayın olsun inşallah və ərinə qullu qələsin ki, yaxşı yesin enerji, yaxşı enerjisi olsun ki, çox, Saba bərdə etsin, o qabağa geçsin ki, bunu da dalayacağım, darsın ora. Qaldırsın yuxarı. Pəkə, qadınlar bunu eşidib, <gülüyor> hərlərinə yaxşı qulluq edəsinlər. Lakin dəlil nədir ki, möminin yalnız mömin zövcəsi onunla olacaq. Kafirdirsə, heç vaxt onunla olmayacaq. İsteyir, Peyğəmbərin arvadı olsun. Nuhun, Lut Peyğəmbərin arvadıları gördünüz, əqibətin oldu. Kafir oldular zəhənnəmlik olurlar. Və o zəhənnəmdən onlara heç kəs sıxara bilməsin. Utlan, o, oh, aleyhisselamın heç bir şəfayəti onlara kömək edə bilməsin. Bu, Quran-ı kərdində üst təsliqini tapıb. Deməli, Raat surəsi 23-cü ayədə deyir ki, onları ədin cənnətinə daxil et. Bu, duadır. Ey Rəbbim, sənin rəhmətin, elmin genişdir. Rabbən əvasitə kullə şeyin, rəhmətən və ilmən fəqfir lilləzīnə əttəbəə fəqfir lilləzīnə əttəbəə və qihim əzəbəl cəhəm Ey Rabbimiz senin rəhmətin və ilmin genişli o kəsler ki senin yolunla gedir Allah'tan korkur onları zəhənnəm əzəbından kudar ve sonra duanın dalı gelir və edxilhüm cənnətin ədnin alləti və onları ədin cənnətinə, onlara vəd etdiyin ədin daxil et və mən saləhə min əbəyihim və acvacihim və zuriyyətihim Onlarla bərabər salih olan, fikir verin, yəni mümin olan, kafir olan yox mümin olan zövcələrini, valideynlərini, övladlarını da ora daxil et Bu mələkilərin müminlər üçün etdiyi duadır Başqa bir ayədə də Zuhruf 70-ci ayədə deyir ki, udxulul cənnətə əntum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 Həmçinin onlara huriyin də verəcək, hurilərlə də evləndirəcək. Huriləri də təsir alimləri vəzif edir, ancaq gözlərini. Ən gözəl insanda gözü olaraqı, gözbaş eləməklə insanı yoldan çıxarır. Gözü ilə ilə hərəkət eləyə bilər ki, bədəndə baxmağa ehtiyac olmaz. Gözlərinin içərisinin ağı, ağatbaq olacaq, qarası da qap-qarı olacaq. Təsəvvinizə gətir, necə təhşətli insanlar olacaq. Daha geniş vəzifələmək vardır, amma ki, sabah alınızı oruç tutacaqsınızdır. Görəyək, ehtiyac yoxdur. <gülüyor> Onlarla, deməli bu da Rəhman surəsindədir, deyil ki, Allah s.ə.v. Onların gözləri yalnız ərlərinə dikiləcək, yalnız ərlərinə baxacaqdır, ərlərinə başqa heç kəs istəməyəcəklər. FİHİNNƏ <fiyyün> QASRƏ TUTTAR FİH Bu mənası odur. Ləm yətmid hunnə insun qabüləm vələcən. Onlar da bundan əvvəl nə bir insan, yan yəni onlara bundan əvvəl nə bir insan, nə bir cin toxunmamışdır. Bu niməti ki, Allah s.ə. müminlərə verir. Dalıcan dərhal görünə deyir. Allahın sizə o verdiyi nimətlərin hansını yalan sayırsınız? Hansını yalan saya bilərsiniz? Qur Əhman suresində dal-badal nesə dəfə təkrar olunur. Yenə Allah s.ə. deyir onlar barəsində. Əmən surədə, ardizyan Qənnəhum liyaqutu və l Sanki onlar yağut və mərcandırlar Yəni yağut və mərcan Baxalı daşlardır, necə ki Gözəldir, eləcə də Təxmini Allah subhanətələ Biz başa düşək şey deyə Bizə izah edir, o deməkdir ki, onlar yağut olacaq də Yağut və mərcan kimi Sanki onlar kimi olacaq Və burada Yenə ədət gözləyir orada cənnətdə. Hədəyə qəlahnə və bağlar üzüm, üzümlər, üzümlüklər gözləyir. Və 30-cu ayəni. Nəmə surəsinin 30-cu ayəni. Nəsihat edirəm ki, hamınız gedib özünüz oxuyasınız. Görərsiniz ki, o süzdə necə qadınları Allah Subhanahu Taala bizə vəd edir. Mən indi sizə izah edə bilmərəm bunu bu süz bəli qərcanınız oxuyacaqsınız. Nəbə. Nəbə sonra 30-cu ay yəni 78. <gülüyor> Abməniyə Sonra bu qadınlar, yəni bu hurilər xüsusən şəhidlər üçün və ümumə hər bir mömin üçün olacaq. Xüsusən şəhidlər üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müjdəliyib şəhidləri hər birinə 72 dənə huriyə olacaq. Ha biri bəsdir bizə, biri olsa kifayət. 72-si də olsa hiç olmaz 72-si olmaq ona dəlildir ki hər birinin çadırı 60 mil olacaqsa, 72 dənə o boyda çadırlardan olarsa, gör sənin cənnətdə nə boyda yerin olar Allah hələsin 72 olsun amma biri də olsa hiç olmaz bəyəx dedim ki xuyurlar <gülürlər>, bizim üçün inşallah çalıb oxuyacaqlar ki, oxumaqdan biz zövq alaq o musiqi də, bu dünyada olan musiqidən tamamilə fərqlənəcək Peyqəmbər salı səlləb deməli İbn-i Omar radiyyələ anəmədən rəvayət olunan hədisdə səhiy hədis deyil Cəmiyyus sahirdədir 1537-ci hədis hədisin əsli də Muacəmətdə varan idirdi Muacəmələfusatda deyir ki cənnət ərinin zövzələri onlar üçün oxuyacaq gözəl səslə Onlarda heç kəs ərlərindən yəni, başqa heç kəs eşitməyəcəklər. Oxuyanda da bəzi sözlər deyəcəklər. İndi burada deyir: "Nəhnul xeyratul hisan", biz gözəl və xeyirli qadınlarız qafiyə ilə. "Fezracukum min kiram", gözəl, yəni kəramətli insanların zəvcələriyik. Və sərə sözlər istifadə edəcəklər. Həminsinin hal-hazırda, hal-hazırda möminlər üçün şəhidlər üçün olan hurilər mövzuddur Allah taala onları yaradır bu dəqiqət cənnətdədirlər gözləyirlər Peygamber s.a.v. deyir ki qadın dünyada olan qadın zövzü e, e, e, həyat yoldaşının əlini qəzəbləndirərsə, ona əziyyət verərsə hurilərdən olan cənnətdə onu gözləyən qadınlardan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 haqsız yerə ərinə əziyyət versin amma haqlı yerə olarsa, məsələn ər baxmır zövcəsinə heç nə almır onun üçünə tərki dünyadır, fikirlək elə heç nə olmaz, elə köhnə paltarda da gəssən olar bir dənə üzübəsindir və s. və s. fikir vermirsə qadınına o da əziyyət verir ki, bəs ben də insandan başqaları kimi, mənim üçün də filan filan filan şeyləri istəyirəm olasam imkan da var, almır və elə zənn edir ki, ə, bu israfdır Sözsüz ki, qadın bu məsələdə daha üzgün mövqiyyət sür, daha haqlıdır. O kişinin borcu nədir bəs? Kişinin borcu odur ki, onu qani edəcəyə qədər və israfa yol vermədən təmin eləsin. İsrafa yol verərsə, onu qani etməsə də belə haramdır və yaxud israfa yol vermədən onu qani etməyəcəyə qədər Nə şey edirsən ona, təmin edirsə, o da har. hər iki, hər ikisi hər ikisi hər günah kazanır. Yəni əgər həddindən artıq çox şey alsa, israf etsə günah kazanır. Lab az qənaət etməyə etməyə qədər nə isə yenə günah kazanır. Çünki bilirsiniz də, hədislərdə varid olub ki, israf etməyin, fşan şey belə etməyin, sonra abusiyanlar vədə gəlmiş şahid edir ki, vermir mənə heçnə. Bir icazəsi olmadan da onun istifadə edə bilərsən. ona görə fikrini Bu, bu çox incə məsələdir. Bu qadın görür ki, ərinə xoş gələcəyi qədər geyinə bilər istədiyi şeyi. Ki, ərinə xoş gəlsin. Ərininse heç bu belə şeylərə məhəl qoymur. Ancaq axirəti fikirləşir. Bəs dünya? Əgər dünyada vəynə düşən o haqqı öhdəçiliyi yerinə yetirməsə, sabah da qadın deyə bilər ki, mən də sənin üçün fəlaş şey etmirəm. Mən də axirəti düşünürəm. Mən də o, ancaq oruç tutmaq istəyirəm. Və sər və səri, tərəf bir İraddə bilər <gülüyor> Sonra zənnət əhlində Zəhənnəm əlinə gülməsi İstəyizə etməsi Alçak gözləm baxması Bu barədə ayə, hədislər dolu Ne qədər istəsəniz lakin Həm maraqlısı Ərəf Suresi 44. ayədir Allah səhələdir Ve nədə əshəbul cənnətə əshəbən nəri ən qad vəcədnə mə vaadənə Rabbuna həqqən Fəhəl vəcədnə mə vaadə Rabbukum həqqən Qaluna Cənnət əhli Cəhənnəm əhlini çağırıb deyəcək ki Allahın Bizə vəd etdiyinin Həqiqət olduğunu biz gördük Cənnətdəyik Və siz Allahın sizə vəd etdiyinin Həqiqət olduğunu görürsünüz Bunlar deyəcəklər bəli Etiraf edəcəklər Yəni bu müminlər onlara can, can, Canları yanı deməyəcək bunu <coughs> Müminlər onlara istəyəcək ki gördünüz biz sizə nə deyirdik Cəhənəmə düşəcəksiniz. Siz də bir yox. Öləndən sonra yapara bassınlar bizi quyya. Atıblar indi o quyya. Cəhənəmin dibindəsiniz. <gülüyor> Çıxın görün oradan necə çıxırsınız. Sonra cənnətdə yenə o nimətlərdən biri də odur ki nəfəs gedib gəldiksə Subhanallah, Allah akbar deyəcək. Subhanallah, Allah akbar. Subhanallah, Allah akbar. Nəfəs gedib gəldikdə Allahı həmsəmək edəcək. Bu da Gör nə qədər adam bu etdikcə eee nə qədər yəni, onun paç olmağına, təmiz olmağına dəlildir. bu dünyada əgər sən daima e, dil vidodaqı tərpətmənəm. Hər yerdə elə subhanallah, la ilaha bu zikrləri əyləsən, görəcəksən ki, sənə sual veriləndə, sən danışmaq istədikdə e, çox az xətalara yol verəcəksən. Düz düz xətalara yol verməli insanaq. Amma çox az xətalara yol verəcəksən. Yox, tayma beynində fikirləşsən ki, məsələn, üçün. Flan kino belə getdi, flan kompüterdəki oyun belə gəldi. Flan oyunu necə aldı edim, qəhvə oturam oynayım saatlarla. Flan kitabı giz-giz anektodlarla, doğu kitabı necə aldı edeyim, oxuyum, sonra gəlim ki, miləri isə güldürüm. Nə bilim, siqaret çəkenlər orada belə siqaret çəkdi, Nazi, Karisin, Estamoris, nə bilim, nə Morris. Basara, basara boş-boş şeylər fikirləşən, sözsüz ki, daha çox yol verəcək. Amma Allah'ı zikir edən Allah da daima yanında olacaqdır Deməli, daima onu kömək edəcək Və sonuncu Mövzu Hələ Çox var Biraz genişdir Lakin hamınız bu barədə dəfələrlə eşitmirsiniz Bir daha bunu eşitsəniz Siz olmaz Bir daha yadınıza düşər Yada salonda mənim özümə də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 Dünyada o qədər nəymətlər, cənnət nəymətinin yanında heç nədir? Hacı cənnət nəymətlərinin hamısı bir dənə görm Allah-ı görmək görmə nəyəndə heç nədir? O nəymətin yanında heç nədir? Deməli, Qiyamət surəsi 22-23-cü ayələr Allah-ı görməyə açıq aydın işarədir. Vücud min cəvməizin nadirə ilə Rabbihə nazirə. 6 kəlmədən ibarətdir bu ayələr iki ayə iki ayədə altı kəlimə var bu altı kəlimədən beşi Allahı görməyə dəlildir, sübuddur birincisi vücuhun üzlər, yavmə izin o gün nadira sevinəcək, yəni gülər üzlü olacaq, müminlərdir bu ilə Rabbihə, Rəbbinə tərəf nazira baxacaq vücuhun üzlər deməsi dəlildir ki ə əvəzəsə izah etdim ki, mübahisə nədə ibarətdir bu məsələdə. Mübahisə ondan ibarətdir ki, bəziləri deyir ki, Allaha görməyəcək. Allaha gözlə görmək mümkün deyil. Allaha yalnız bəsirətlə, qəlblə görmək mümkündür. Bilirsiniz də, görmək iki cürdür. Qalbiyyə, basariyə. Qəlblə olan, deyək, bəsirətlə olan. Qəlblə olan Allahı görmək qəlblə. Və bir də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 fədd etmək olar. Lakin, əvvəlcə əhl əsaslandığı bu ayəni izah edək. Allah-ı Allah bir ucuhun üzlər və gözdə biz bilirik ki, üzdə yerləşir. Qəlb olsaydı, qəlmət günü Allahı qəlblə görməyə işarə olsaydı bu ayədə, üz nəyə deyir Allah-ı Üz dəlildir ki, göz üzdədir. Bu bir. Qəlməizin o gün niyə məhz o günü, o günü qeyd etdi xüsusən əgər hə bəsirət disə, yəni qəlbləndirsə qəlbləndirsə daima biz bilirik ki, Allah var, daima o günü xüsusiləşdirməsi nəyəsə başqa şəyə işarədir yəni gözlə görməyə işarədir xüsusi bir görmək olacaq o da gözlə görməkdir nadara üzlər sevincə üzlər üzlərə olan, gülər üzlü olanlar, müminlər Niyə müminləri xüsusiləşdirdi ki, müminlər görəcək? Və kafirlər və bə qəlblə, bəsiriyyətlə bilmir ki, Allah var, bilir, münafiqlər bilmir ki, Allah var, bilir, ancaq ki, inatikarlıqlarına inkar edirlər. O gün isə, niyə xüsusiləşdirdi məhzul onları? Çünki kafirlər gözləri ilə Allahı o gün görməyəcəklər. Buna da dəlil, Mutafifin surəsi 15-ci ayə, Kəlləyinəhumə Rabbihim, Yavməyəcəninə Məhkubun xeyr onlarla rəbbləri arasında o üçün pərdə çəkiləcək. Görməyəcəklər. O gün bunlar üçün pərdə çəkiləcəksə, deməli müminlər üçün nə olacaq? Gözləri ilə görəcəklər rəbbini. Sonra ilə q deməkdir. Məsələn, iləl beyt evə tərəf, iləl məscid məscidə, ilə rabbi hə rəbbinə tərəf. O tərəf gözə ehtiyacı var o tərəfə. Tərəf yalnız gözsündür. Qəlbə tərəf, falan filan fəhsim elirəm. Yə, belə şey yoxdur. İlə rəbbihə, tərəf, tərəf və nazira ən böyük dəlil də budur. Nəzər salacaqlar. Qalbin göl göz nəzər salır. Qalb dərk eləyir, hiss edir, başa düşür. Qalb bu bu cür ləslərlə istifadə olunur. Amma nazərə nəzər salacaq. Bu göz üçündür. Və qalb kişi cinsindədir, qalbun. Nazirun diyardı. Hə yani naziratun göcə etdi, qadın cinsindədir. Aynən və bu ayə ayrılıqda kifayətdir ki, Rəbbimizi görəcəyik. Bundan başqa isə Peyğəmbər s.ə.v. hədislər gətirir. Ki, o gün biz Rəbbimizi necə ki, 14 gecəli ayı görürük, açıq aydın gözümüzün qabağında, bir-birimizin başının üstünə çıxmamalı, yaxşı ki, baxaq ki, kim gəlib orada? Məsələn üçün, kimsə gələndə onu görmək üçün, ə, hə, çək, çəkir, mən də baxım, görürüm, hə, necə adamdır bu? Elə ki, şey olmayacaq. Ha, ama sakit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 cennete dahil ettin, cennem azabından korudun. Bundan artık bizim senden ne istemeye yüzümüz gelmir. Cennet ahli bunu etiraf edir. Lakin Allah subhanahu teala yüzünde olan hicabı götürür. Yani Hicap kadınların hicabından söhbet gelmir. yönü yani o maniye ki biz o maniyeyi göre, onu görebilmirik. O maniyeni götürdükten sonra müminler Allah subhanahu teala'nı görür. Və deyir ki, Peyqəmbər səhəm, ona qədər, yəni o vaxta qədər, daha sevimli onlara heç elə bir şey verilməmişdir. budur cür sevdikləri, bu cür ləzət edən bir şey onlara verilməmişdir. Və, deməli, Yunus surəsi 26-cı ayədə deyir ki, Lilləzinə əhsənur, xüsnə və ziyadə. O kəslər ki, yaxşı əməllər idi, onlara cənnət və ziyadə və əlavə, yəni Allahın cəmalına tamaşa etmək olaq ə e, nemət verirlər deyə. Hə, ha kimlər ki inkardır Allahı görməyi. Onlar <coughs> iki ayəyə əsaslanır. Biri "Lə tudrikul absar" nənam surəsi 103-cü ayədir. Bəşirətlər onu dərk edə bilməz. Ha hə, burada da Allah Subhanahu -tə çox dəqiq danışdı. Demədi ki gözlər onu dərk edə bilməz. Niyə? Çünki göz heç dərk etmir. Gözün dərk etmə fonksiyası yoxdur. Göz ancaq görür. Qulaq ancaq eşidir. Əl ancaq toxunub hiss edir. Əyaq toxunub hiss edir. Dil dadır. Qurun inir. Bu proseslərdən sonra ikinci mərhələ gəlir. Göz gördükdən sonra dərk, dərk edir. Gəl. Və e, ya bəzilərdir, beyin. İxtilaflı məsələdir. Əsas olur ki, göz özü dərk etmir. Gəl dərk edir. Göz gördükdən sonra. Qulaq eşitdikdən sonra d Eşitdiyini Dad, i, hamısı Birinci mərhələni keçir, ikinci mərhələ dərk etməkdir Allah s.ə.alə də Bəsirət dedi, gözlər demədi Bəsirət Allaha dərk edə bilməz Biz Allah görəcək, bəyli O görməklə, onun zamanına tamış eləməklə ləzzət alacaq Amma biz başa düşməyəcəyik Onun maddəsi nədir? Onun e, Həcmi nə boydadır? Bunu başa düşməyəcəyik Və onu tam məsələn Allahı görücük necəsə, Allah bilir. Bilməyəcək ki, onun məsələn üçün daxili necədir. Var mı daxilik, yoxdur mu? Allah bilir. Yəni, bu şeylərə dərkələmək heç vaxt, əbəddi, mümkün olmayacaq. bununla bütün müsəlmanlar, müminlər razıdırlar. Amma dəlil gətirin ki, Allah s.a. deyir, gözlər onu dərk etməz. Belə bir şey yoxdur, gözlər onu görməz. Belə şey yoxdur. Və ikinci dəlil... Əraf suresi 143-cü ayədir. Musa aleyhissalam ki, deyir <coughs> Rabbi ərini ənzur eləyək, qalə lən tərani Rəbbim, özünü göstər sənə baxaq. Dedi ki, sən məni görməyəcəksən. Lən kəliməsi. Lən tərani bu dünya içindir. Bu dünyada sən məni görməyəcəksən. Bu, əhli sünnə vəl cəmanın təfsiridir. Ki, bu dünyada sən məni görməyəcəksən. O, lən. Amma Bəs alimlər bu ləni əbədi olaraq izah edib ki, əbədi olaraq görməyəcəksən. Məsələn, zə məxşəri. Sə deyir ki, lən əbədi Lən dedi, ə, nəyəsə. Allah təala lən desə və salam. Bitti. Əbədi olaraq bu şey olmayacaq. Yaxşı, bəs onda bu ayəyə nə deyirsən? Allahu subhanahu təala vecivalen yetemennahu əbadan. Ölümü heç vaxt, heç zaman onlar təmənna etməyəcəklər. Lən dedi de, lən. Valen E təmənnə hu əbədən, heç zaman təmənnə etməyəcəklər ölümü kafirlər orada söhbət yahudilərdən gedir amma ummiyyətlə cəhənnəmə düşənlər ölümü heç vaxt təmənnə etməyəcəklər heç vaxt istəməyəcəklər bu dünyada da əbəd yani, olaraq, qiyamətdə də cəhənnəmə düşsələr də belə istəməyəcəklər sonra başqa bir ayan gətiririk orada deyir ki, kafirlər cəhənnəmin ağasına ya məliku və nədu, ya m Onlar məliki, o cəhənnəmin ağasını çağırıb dedilər ki Ey məlik, qoy Rəbbimiz bizi məhviləsin, öldürsün Təmənnə etdilər ölümü Məsə ki, bu əbədidir Bu əbədidir, yəni dünyadaykən onlar ölüm təmənnə etməyəcəklər Dünyanı onlar ilə sevirlər ki Heç vaxt ölüm istəməyəcəklər Bu birinci cavab İndi gəlir ayənin özündən o çıxarılan şübhəyə Ki Allah-ı Sağlar dedir, sən məni görməyə deysən Olara cavab, yetki cür cav Yedi cür cavab Birincisi odur ki Musa a.s. yaraşmaz ki Mümkün olmayan bir şey Allah'tan istəsin Yəni hər hansı birimiz deyə bilərik ki Ya Rəbb yəni, bu yeməyi ye baxaq Necə yiyirsən İstəyirlər Peyğəmbər olsun Deyə bilər Cürət edər ona Peyğəmbər dərək edir ki Allah yatmır, yemir, içmir Ona görə Allah'tan bunu istəyə bilməz Mümkün olmayan bir şeyi istəyə bilməz Ancaq Peyğəmbər görür ki Musa a.s. bu mümkündür Lakin bilmir ki, nə zaman. Mümkündür, nə zaman mümkün deyil. Elə bilir ki, hər zaman Allahı görmək mümkündür, əgər Allah istəsə. Allah da ona izah edir ki, bu dünyada görə bilməzsən. Qiyamət günü. Böyle Bu bir. ikincisi Allah s.a. ona inkar etmədi. İstəyini Musa a. s.a. inkar etmədi. Necə ki, Nuh a. s.a. inkar etdi. Oğlunu xilas etmək istədikdə, Oğlu kafir olaraq batır Dua edir ki Allahım Onu xilas et O mənim oğlumdur Allah da deyir ki məndən belə bir şey haqqında soruşma O kafirdir Və sənə nəsiyyət edirəm ki Belə bir şey haqqında daha soruşmasan Yoxsa cahillərdən olarsın İbrahim a.s. atası üçün rəhmət diləmək istədik Ona da qadağan elədi İnkar elədi ki belə bir şey haqqında soruşma Olmaz Məhməd <coughs> s.ə.v Əmisi Əbu Talib üçün vəfat etdikdən üzrə, bağışlanma diləmək istədikdə ona da qadağan etdi. Fikir verirsiniz, amma Musa ilə salama heç nə, heç nə demədi. Baxmaq istəyirsən, bax, turdağına, görə yerində qala biləcək. İnkar etmədi. Üçüncü, Allah s.ə.q. demir ki, sən, e, mən gözə görünməzəm. Deyir ki, sən görə bilməzsən. Bir şey əgər gözə görünməzdirsə, o deyərdir ki, gözə görünməzəm. Amma, dedi ki sən məni görə bilməsin. İndi əlimdə, ucumda əgər mənim yeməli və yeyilməyən yemə... bir şey olarsa, sən yeməli şey istəsən mən deyəcəm ki, sən yeyə bilməsin. Bunu mən yeyəcəm. Ha, yeməyə şey olsa, deyəcəm ki, yeyilməyən şeydir. Bu mən də yeyə bilmərəm, sən də. Allah Subhanahu taala gözə görünəndir. İstədiyi vaxt. Ona görə dedi ki, sən görə bilməsin. 4-cü izah edir. De ki, "Və lakin unzuru iləl cebeli." Fəyni istəqər rə məkənəhu fəsəv fətərani. Deyib tərəf, Əgər o yerində qalarsa, sən məni görərsən. İzah etdi ki, görərsən. O yerində qala bilsən. O da yerində qalmır. Farsa-barzı -fars olur. Allahın yalnız nuruna tab gətərə bilmir. Beşinci, Allah səfələ elə edə bilərdi ki, dağ yerində qalsın, Allahı görsün. Deməli, dağ yerində qalıb Allah'ı görsəydi, Musa aleyhissaləm da onu görəsəydi Bu da qiyamətdə baş verə bilər İndiki zamanda amma Allah s.ə.vələn hikməti ilə nəyəsə görə baş vermədi Altıncı, Allah s.ə.vələ dağa yaxınlaşdı Fələmmə təcəllə rabbu hülil <gülüyor> cebəli cealəhu dəkkə Yerinə yeksən elədi, yerinə dübdə düz elədi dağı Parsa parsa olur dağ Dağa yaxınlaşdı, fikir vereyim Fələmmə <gülüyor> təcəllə, dağa yaxınlaşdı Əgər Musa aleyhissalama yaxınlaşa bilməzdir və qiyamət günü insanlara yaxınlaşmayacaq, yaxınlaşa bilməz, yaxınlaşacaq, yaxınlaşa bilər. Başqa ayələr bunu təsdiq edir. O günkü Rəbbin və mələkilər gələcəklər. Yəni, məxluğa, insana yaxınlaşacaq və yaxınlaşması keyfiyyəti bizə məlum deyil. Biz deyə bilmərik ki, o yaxınlaşıb məkana daxil olacaq insanlar arasında, o nöqsan naqis olan bir yerdə olacaq. Bunu deyə bilmərik. Amma yaxınlaşacaq. Keyfiyyəti bizə məlum olmayan şəkildə. Və yedinci sual verirəm. Hansı daha əzəmətlidir? İnsanın Allahı görməsi, yoxsa Allahla danışması? Sözsüz ki, danışmaq daha əzəmətlidir. Daha fəzilətdir. Musa a.s. əgər danışdısa, Musa a.s. görə bilməzdi. Görə bilərdi. Lakin Allah s.a. bunu imtihan olaraq saxlayıb qiyamət günlə. Yəni qiamət günü insanlarla danışacaq, onlara deyəcək ki, niyə belə etdin, niyə belə etdin. Amma görə bilməyəcək. Bağla sığmır. İnşallah Subhanahu Taala danışsın, də onu görməyəcək. Yəni görə bilməyəcək. Allah Subhanahu Taala kafirlərlə danışacaq, amma kafirlər onu görməyəcək. Onlar üçün bir əzab vəziyyətdir. Möminlər üçün isə tamamilə başqa bir şey olacaq. Subhanəllahi <coughs> və bihamdih, eşhedü an